szágy a homlokon Az expedíció képviselői ketten voltak. Elsőnek a nőnemű illető lépett be az irodámba, gondolom a másik a hímnemű udvariasan előreengedte. A nyomukban Titanilla. – Örmester úr – szólt ki mögülük. – Ezt kicsit mókásnak találtam. A marson nem sűrűn urazzák az ember, a vadonatúj rangomon még senki sem szólított. Ez a kis színjáték nyilván az érkezetteknek szólt, ezt kitaláltam, bár fogalmam sem volt, mit akar ezzel elérni titaníma. Tán a helyzet jelentőségét meg az én fontosságomat akarta kicsit felturbozni. <gül> Mintha én egy fikasznyit is fontos lennék. Felálltam és kiléptem az asztal mögül, hogy üdvözölhessem a földieket. A pasas volt, a kevésbé érdekes, bárha nő lennék, biztos lenyűgöznék. Ha nem hajlamos az irigykedésre, ehette a sárga penész. Ilyen szép férfi tritkán látni. Félhosszú szőke haja a vállát verdeste. kínosan szabályos, szoborszerű arcából vakító kék szemek néztek a képenbe. Természetesen seprűsen hosszú szempillái mögül. Hollywoodban ilyen megjelenéssel betegre kereshetné magát a tag, mint a romantikus filmek sztárja. Az olyan romantikus filmeké, ahol a szívtipro főhősnek van egy aprócska hibája, feltűnően sok vér szív ki mások nyakából. Na de ki vagyok én, hogy mások táplálkozási szokásait kritizálják? Meg a vegetáriánusok sem idegesítenek. A nő pedig, hát, a nő egyszerűen gyönyörű volt. Pont ilyennek szoktam elképzelni álmaim asszonyát. Magas, sportos. Na kisebb bő fehér műbörzseki csak még jobban kihangsúlyozta, hogy a többi ruhadarabja mennyire feszül formási domai. Volt benne valami határozottan gepártszerű. A hosszú, karcsú lába a kecses, ragadozóhoz illő lusta, de mindig rohanni kész mozgás. De ez a mars. Itt mindig van egy apró csavar a dolgokban. Ezúttal a bőre volt az. Nem nagyon, nem feltűnően vagy zavaróan, de határozottan lilás árnyalatú volt. Amennyi eszem van, rögtön az jutott eszembe, hogy reagálna kedvenc foci csapatom fehér szívű bély közepe, ha egy meccsen megjelenne és letelepedne közéjük, fehér zsekiével, lila bőrével. <gül> Mert ugye a nem hivatalos szurkolói klub egyik, ha nem legfontosabb alapszabálya, hogy ütni kell a lilafehéreket, az ősellenséget. Elvégre még a csatát is miattuk, vagy valamelyik hasonlóan gyanús szellemiségű ősük miatt vesztettük el. Az a gaz lilafehér nem átallotta elgáncsolni dicső emlékezetű tomori érsekünk lovát, és oda is lett a fix vett három pont. Mindkettőjükkel kezet fogtam, és helyjel kínáltam őket remélve, hogy a kétes forrásból származó székek nem omlanak majd összealadtuk. A viharvert, ám de ocska bútordarabok hősiesen kitartottak, akár csak titanilla. Nem elégedett meg azzal, hogy bekísérte a vendégeket, ahogy egy jó titkár nőhöz illik, hanem lecövekelt az ajtóba, és onnan méregette a vendégek hátát vasvilla szemekkel. Olyan szúrós volt a nézése, hogy a sünök tüskefejlesztési bizottsága térden állva könyörgött volna neki a receptért. <tos> Én az íróasztalon mögé telepettem, kezeimet összekulcsolva az asztalra könyököltem és várakozóan néztem a vendégeimbe. Ezt a póst már számtalan hivatalnoktól láttam, és nem is nagyon kellett erőltetnem a hozzáillő buta arckifejezést. Mert ez nálam genetikai adottság, mondhatni családi örökség. Ritka ostobán tudok bámulni, ami minden jó hivatalnok egyik alaptulajdonsága. A másik az érdektelenség. Az ügyfél egyáltalán nem érdekli, az ügye pedig még kevésbé. Csak alkalmatlankodót lát benne, aki megzavarja a két hosszas munkaszünet közötti rövid, amúgy is elég kínos munkával töltendő perceket. Jelen esetben az arcomra kiülő méla unalom ezúttal nem volt teljesen őszinte. A hölgy lenyűgözött. Titanillát is, csak őt egészen másokból. Óvatosan, főnök! Jegyezte meg teli torokból, de legalább udvariatlanul. Vendégeinkből akkor adak szexuál mágia árat, hogy bármelyik érzőkemű férfi gondolkodását képes lenne alapjaiban megrengetni. És felkészültek minden esetre a heteró a meleg a kiszemelt áldozat. Nem véletlen, hogy ketten vannak, ráadásul még talizmánok is vannak velük. Hát kell nekem fegyverdetektor? Még mindenféle olyan mókás, letapogató és átvilágító kütyüm, mint neket a földön alkalmaznak, mikor itt van nekem titanilla, a rönggenszemű szeműrém, Ráadásul úgy harsog, mint egy jó karban lévő légvédelmi siréna Ugyan egy-két talizban nem a világ, legyintettem. Még tíz hús sem az. Ismertem egy hölgyet, aki 357 darabot hordott magánál, és tényleg nagy hasznukat vette. Annyinak, az túl sok. Kott tovább Titanilla. Annyi varázslatot senki sem tud irányítani egyszerre. Nem is a varázs erejük, a súlyuk miatt cipelte őket. Meg a saját súlya miatt. De le is fogyott rendesen a sok cipekedéstől. A vendégeinke rövid beszélgetés során úgy néztek rá, mint egy újonnan felfedezett állatfaj különösen érdekes példányára, amelyik láthatólag az eszét veszítette. Ennek örültem. Az jó, ha hülyének nézik az ember, mert akkor biztosan alábecsülik. Ha pedig valaki annyira elbizakodott, hogy alábecsülje az ellenfelét, az könnyen ráfarag. Ilyesmit olvastam valami álmos könyvben, vagy máshogy. A pasas lenézően tekintett rá. A nő szánakozva. Ez elég jó kiindulási alapnak tűnt. Bizonyára már értesültél a küldetésünkről, kezdte az orosz, aki vitya mutatkozott be, és a készfogásnál majdnem sikerült összeroppantani az ujjaimat. – Melyikről? – kérdezte ártatlanul. Erre elakadt, nem tudta, mit mondhatna. – Az expedíciónak csak egyetlen ismert legális küldetése van, felkutatni azokat a bizonyos ajakat, amiket még véletlenül sem a tálaló szekrényben tárolnak. Ha fogadásra hajlamos balek lennék, ezre tennék egy ellen, mert úgy is nyernék, hogy az ellenszenvesen jóvágású vámpír az expedíció nyakába vart megfigyelő. Az oroszt Moszkvában rendelhették melléjük, mert az kizárt, hogy az ottani gumitalpakon suhanó titkos ügynökök kihagyjanak egy ilyen ziccet. Régi, jól bevált szokás, hogy a delegációval, expedícióval megyett két beépített ember. Nem árt a konyítanak valamit az adott szakterülethez, már a kínos feltűnés elkerülése vége. De nem kell okvetlenül profinak lenni benne, mert a fő feladatuk úgyis a kémkedés. De miután lehetsz faciátóban kémkedni? Ha létezik a világegyetemben teljesen érdektelen hely, hát ez az. Ha csak nem, Proinciász a papálinkája. Olyan pocsékul megy az orosz fotkagyártóknak, hogy meg akarják szerezni az öreg valamelyik receptjét, hogy új, egzotikus szint vigyenek a piaci kínálatukba. Ettől a gondolattól egészen megnyugodtam. Ha még tudok ekkora eszetlenséget kigondolni, akkor még nem koptam el, még a régi vagyok. Mert ki a bánatnak kellene azoknak a kerítésszaggató kisüstiknek a receptje? Az öreg amúgy is simán elárulná bárkinek bármelyik ihadatlan löttjének titkát, mert sikernek tartaná, ha valakit érdekel az etil illatú életműve. Végül a hölgy törte meg a csendet. Én ugye szokásom szerint bambulva elkalandoztam, az üdnök féle fickó megsajnálta rám a fáradtságot. Neki nem pálya egy vidéki milicista áttejtése, gondolhatta. Márha egyáltalán gondolkodott. Mert ránézésre ilyesművel nem lehetett meggyanúsítani. De a látszat gyakran csal, hiszen még néha nekem is akadnak gondolataim. Azt ugye tudja, tudod, milyen ügyben járunk. Ahogy feltette a kérdést, úgy érezte, mintha egy könnyet, puha izét talán egy bagoly szárnya simítana végig a homlokomon. Ez már de fi, gondoltam magamban. Épp most ért valami csöndes, rejtett igézet. Rendesen meglepődtem. Ahhoz még nem tartózkodtak elég régen a marson, hogy ilyen profil ilyen hókusz-pókusz nélkül képesek legyen varázsolni. Az is egy tudomány, bele kell tanulni, be kell gyakorolni a fogásait. Az újonnan hasonultaknak hetek, hónapok, olykor évek kellenek, míg kifejlesztik magukban a képességet, hogy olyan természetes közvetlenséggel bánjanak ezekkel az energiákkal, mint ahogy a gyereknek is meg kell tanulni használni a tagjait. Idő kell ahhoz, hogy képes legyen járni, beszélni. A nő vagy őstehetség vagy sokkal korábban elkezdte a mágia művészetét gyakorolni, még jóval a marsra érkezése előtt. De a földön nincs varázslat, legalábbis ez az általánosan elfogadott elmélet. Hm, és ha mégis? Elvigyorottam. Kukurikú, török császár, nem adom a gyémánt félkrajcárom? Ez a mély értelmű mondat némiképp megrázta őket. A pasi úgy nézett rám, mint aki biztos benne, hogy végleg elment az a maradék eszem is. <gül> a szépség arcán egyszerre tükröződött meglepetés és liadalom. Legalábbis ebbe a hitbe ringadtam magam. Elvégre nem vagyok gyakorló pszichológus, hogy mindenfélét kiolvassak mások mimikájából. Azt már nem is említve, hogy azok is tévednek rendesen. Engem is lehet százféleképpen manipulálni, de így nem, mondtam. Hencegésnek tűnhetett, de ez kivételesen igaz volt. Még akkor is, ha én állítottam. – Miről beszélsz? Ki manipulál és hogyan? – kérdezte Kriviczki értetlenül. Ez igazán jó hír volt. Ezek szerint a tagnak gőze sincs arról, hogy mivel próbálkozott Manuel a kristner kisasszony. Ha egymás előtt is titkolják a trükkjeiket, akkor nem dúlhat közöttük valami nagy barátság. Tehát Manuela a tudós, és Vitya a ruszkik beépített téglája, ahogy sejtette. Büszke voltam rá, hogy már hosszú percek teltek el készfogások és bemutatkozások óta, és én még mindig emlékszem a nevükre. Ezzel alig, ha nem megdöntöttem a saját csúcsomat. Két új ismerős nevét ilyen sokáig észben tartani. Hát, számomra maga a csoda. Ez volt a második jó ír. A harmadik az, hogy Titanilla ezúttal nem kezdett szirénázni. Pedig biztosan ő is észrevette, hogy szívdöglesztő vendégem egy könnyed agyszondázással, egybekötött befolyásolással próbálkozott. Vagy valami ilyesmivel. Ezt nem tudhatom pontosan. Lévén, hogy az egészből csak azt a könnyed simítást éreztem. De Titanilla majd segít, és később elmagyarázza, hogy ő bájossága mit akart megpiszkálni az agyamban. Játszhattam tovább. Felálltam, és átszellemült hangon közöltem a világgal. Repülő csésze ajakat akarok keresni. Most rögtön. Hol vannak csésze ajai? Hol vannak tejás findzsái? Emeltem az égnek a karjaimat, mint egy nagyon csapni való ripacs. Adjátok vissza a findzsáimat! Manuela arcán erre már komoly ijedelem mutatkozott. Nem szeretem az ilyen játékot, mármint hogy megsatszoljam, mire gondol egy másik ember, de ezúttal tényleg egyértelmű volt. Attól félt, hogy elszúrt valamit hogy túl nagy lökött valamelyik kervényem. Azt nem tudhatja, hogy én alapból lökött vagyok. – Ah, ez így nem megy! – mondtam visszazöttyemve a székemre a röpke, de szimpadias előadás után. – Mi? Hogy? Hogy nem megy? – dadogott kisi a szép hölgy. – Titanilla? – fordultam beosztottaim egy személyes gárdájához. – Alszik! – mutattam rá vityára. És ha felébredt, nem is fog emlékezni erre a kis intermezzúra. Titanilla tenyerét Vitja felé fordította, kiskört írt le kezével a levegőben. Az orosz fán szeme engedelmesen lecsukódott, szája lefittyett, feje félreville. Már aludt is. Egy tuti, Titanillának nem kell sokat vesződnie a csemete ellátatásával, ha ne talán bébis vállal. És most elő a farbával, hölgyem, fordultam Manuellához. Szépséged miben utazik? A meglepetés, a gyors hangnemváltások megzavarták. De nem csak szép, okos nő is volt a javából. Fineszes, szópárbajokhoz szokott. Gyorsan összekapta magát. Tényleg a honebuk miatt jöttem ide, mondta őszintén. Tehát a sztori nem csak a Conteo fantáziájában létezik? Egyáltalán nem. Olyan lelkesen válaszolt, hogy elhittem neki. Most az igazat mondja, vagy legalábbis azt, amit ő igaznak vél. Folytatta volna, de szégyen ide, szégyen oda, ezúttal nem sokat adhattam az udvariasságra. Na, csak lassan, állítottam le. Tudom, sok mondani valója lenne, nem biztos érdekesek is, de az már nem biztos, hogy engem mind érdekel. Ne vegyes értésnek, később nagyon szívesen végighallgatom, ha kifejti az elméletét, vagy épp bizonyítékokat vonultat fel az elméletem ellen. De előbb van egy kis kellemetlen kötelességem. Felteszek pár kérdést. És még azt se kérem, hogy őszintén válaszoljon rájuk. Csak annyit szeretnék, ha meggyőzne arról, hogy az jó nekünk, hogy itt keresgéli az elveszett... De miket is? Ha ne bukott! Segített ki készségesen. És miért? És most olyan komoly vagyok, mint egy perforálódott vakbélgyulladás. Csak azt nem mondja, hogy csak azért, mert a Hajdani Technológiák Intézetében pont ilyen régi izékkel foglalkoznak. Pont ilyen Hajdani izékkel foglalkozunk, mondta nem csekély a hangjában. Talán türelmetlen is volt, hogy újra egy fafejű hivatalnokot kell győzködnie. És óriási szenzáció lenne, ha találnánk egyet. De ha helyesek az információink, a feltételezett landulási területen legalább kettőnek kell lennie. És miért? Adjuk most a történelmi, tudományos jelentőséget a hanebuknak. Mert ha csak magát azt a tény bizonyíthatnánk, hogy az ember már a múlt század 40-es éveinek elején elérte a marsot, már pusztán ennek is meg kellene változtatnia az egész, az akkori időről vallott nézeteinket. De az igazi nagy durranás nem is ez lenne. Ha a kezünkbe kerülhetnének az akkor alkalmazott motorok, Nevezzük így az eszközök meghajtását, kielemezhetnénk, továbbfejleszthetnénk, hiszen legalább olyan jók voltak, mint a mi hajóink erőforrásai. És mi van még? Ütöttem tovább a vasat, visszatérve a tegezéshez. Érezze csak magát a marson. Mert gondolom ugyanezt mondhattad el a földi illetékes elvtársúrnak is. És ennyi tényleg elég is, hogy bármelyik értőszívű katonát meggyőzze, hogy támogassa ezt a kis kirándulást. Birtokába jutni egy hajdani, nagy hatásfokú harci eszköznek, az már döfi. És bármelyik tudóst is csábítaná a lehetőség. Egy ilyen felfedezést tenni a régészet területén, talán még nagyobb duranás lenne, mint mikor Sleiman megtalálta az addig legendának vélt tróját. Láttam, a szép hölgy szemében legalább egy nagyságrendet nőtt a marsi milícia ázsiúja. no na. Ha még egy kisvárosi tahó őrmester is hallott Sleimanról, akkor ezek mégsem akkora tirpákok. Minek kéne még lennie? kérdezett vissza. Én is elindultam egy legenda nyomában, és eljutottam egészen idáig. Szeretnék tovább lépni. Lejman sem csak Trója érdekelte, sőt, ha azt veszük, őt nem is nagyon érdekelte Trója. Ő Priamos kincsét kereste. A leányzó nyelt egyet. Én is, mert úgy véltem, hogy megtaláltam a kutya sírját. Mi volt azokon a csésze a jakon? Mi volt a rakomány? Már persze egy csapat lelkes és némileg öngyilkos hajlamú nácin kívül. Manuel a sóhajtott. <gül> Kálajcsi pavilonfosztogató vághat ilyen képet, mikor a bizonyítékok súlya alatt megtörve el kell ismernie, hogy ő pajszolta ki a bódi ajtaját és nyúlta le a két üveg vodkát. De a hölgy megingása pillanatnyi volt csupán. Honnan tudhatnám, hogy mi volt a rakomány? Háborgot. Szimpla deduktív logika. Ha arról áshattál elő információkat, hogy egyáltalán voltak ilyen haunne izék, akkor arról is kiderülhetett egymás, hogy mivel rakták meg őket. Ezzel megfogtam. De még nem jött el a beismerés nagy pillanata. Amit igazán sajnáltam. Nem vagyok én nyomozó, sem kihallgató tiszt. Valójában alapból utálom faggatni az embereket. Én se szeretem, ha az ügyeim felől érdeklődnek. Ebből kiindulva feltételezem, ezzel más is így van. De néha muszáj az elveink ellen cselekedni. Ha csak egyszerűen egy más expedíciót akartak volna összehozni a fiúk a harmadik birodalomból, ahhoz nem kellett volna több csészehaj. Különösen nem akkor, amikor már erősen rájuk járt a rúg, és nyakukon volt a fél világ. Nem pocsékolták volna a szűkös nyersanyag készleteiket, erőforrásaikat arra, hogy mulatságból kutassák az űrt? – Támaszpontot, pontót, menedéket akartak itt kiépíteni, ahová senki sem tudja követni őket – felelte. Hm. – Ez is biztosan igaz. A szövetségesek már jóval a háború vége előtt beharangozták, hogy lesznek a felelősségre vonások a háborúban elkövetett disznóságokért. Már elnézést a malacoktól. De azt kétlem, hogy üres kézzel jöttek volna. Nem volt szokás. Ide, ha meggondolom, két dolgot hozhattak. Fegyvereket, azt mindig tartottak kézni, vagy értékeket. Nos, ha jöttek, fegyveresen jöttek. De nem hol micsoda fegyverekkel. Mert azokat, ha lettek volna, bevetették volna a háborúba. Kizárásos alapon maradnak az értékek. Nem válaszolt, de legalább érdeklődően nézett rám. De miféle értékek? folytattam egy költői kérdéssel. Aranyat, pénzt, mi egyebet teljesen fölösleges lett volna idáig elcigölni. Arra bőven megtette a közeli és jóval kényelmesebben elérhető vált is. A bankok akkoriban még tényleg titoktartóak voltak. De amennyire én tudom, az eféle drágaságokat dugdosták. Hegyi tavakba, barlangokba, meg még száz másik helyre is, mondjuk a és fablandra. Fészkelődött kicsit a székén. Kezdte sejteni, hogy akár a világvégi tahók vagyunk mi Faciátóban, azért, ha érdekesnek találunk egy témát, innen is van lehetőség a mászni. Elvégre feltalálták már egy ideje a világhálót. Nem fegyver, nem pénz, jelentettem kihatározottan. Akkor micsoda? Megsúgjam a választ. Finoman elmosolyodott. Nem voltam benne biztos, gúnyos-e a mosoly vagy sem. Akár elismerő is lehetett. Azt szerettem volna, ha ez utóbbi. Kanyarodjunk vissza az elejére, mondta. Már ne a beszélgetésünk elejére, hanem a történet elejére. Az ifjú és bohó Adolf Hitler azon kívül, hogy Bécsben koplat, modoros képeket festett és sikertelenül felvételizett a művészeti akadémiára. Mivel foglalkozott még? Bizony, bizony, már akkor odáig volt az okkultizmusért. Mint tudjuk, ez a szenvedélye halálig elkísérte. Az akkori Bécs pedig ideális hely volt ahhoz, hogy kapcsolatot találjon különféle okkultista szervezetekkel, melyek igen érdekes dolgokat kutatta. Például a vril A mindent átható energiát. Amit, ha használni tud valaki, csodákat tehet. Eddig bírta. Mint itt a marson szinte mindenki. Szúrta közben. Bólogattam, mint aki tudja, hogy mit beszél. És még egyet is ért vele. – Igen, lehetséges, hogy pont ezt keresték, de a Földön már akkor sem nagyon találhatták meg. – Vagy mégis? – kérdezte. – Nem igazán. A lehetőség ott volt előttük, de az önjelölt adeptuszok beavatottak, akkor sem tudtak volna vele mit kezdeni, ha az ölükbe ű. Egyszerűen nem voltak rá alkalmasak. A Vril energia akkor már csak olyan csekély mértékben volt jelen a Földön, hogy csak a mágikusan legfogékonyabb személyek lettek volna képesek a felhasználására. Ha tudják, hogyan kell felhasználni. Mert ez volt a másik nagy probléma. A is közöttük egy erre alkalmas személy még azt sem tudta, mit is kéne tennie. Mihez is hasonlítson? Ha valami csodafolytján feléleszthetnénk egy reneszánsz zsenit, mondjuk Leonardot, és odaültetnénk egy számítógép elé, nem tudna vele mit kezdeni. Nem azért, mert túl hülye a használatához, hanem mert az olyan ismereteket igényel, amilyeneket nem sajátított el. Ki akkoriban a földön a mágiához? Harry Houdini. Ó, ő csak egy ügyes bűvész volt. Bár van olyan elmélet, hogy az igazán ügyes bűvészek egy kicsit ösztönösen mágusok is. De nem hiszem, hogy ez igaz lenne. A Vril kutatás eleve kudarcra volt ítélve. De hittek benne, és a híd piszok nagy erő. Mivel szabadon akkor már nem volt fellelhető vriel energia a földön, nem találhatták meg. De megtalálhattak olyan tárgyakat, amelyek akkumulátorként tárulják, aki tudja, hogyan, kiáltal beléjük töltött erőt. A talizmának. Ezért kutattak mindenfelé a nácik és megbizottaik a mágikus vagy annak vélt tárgyak után. Adolf Hitler mélységesen hitt abban, hogyha sikerülne felszabadítani az ezekben rejlő erőket, nem lenne hadsereg, amely megállhatna a náci hadakerült. De szerencsére ez nem jött be nekik. Lecsúsztak erről is, mint az atombombáról. Na, azt is előbb csinálták meg az amerikaiak. Erről nem csúsztak le, mert ezekben a kutatásukban egyszerűen nem akadt vetélytársuk. Persze, bólogatta. A híres józanész, a materiális materiasta alapú tudományos gondolkodás, ami az egyedül üdvözítő. Aminek köszönhetően az emberiség eljutott a marsra, és egyszer mondt eljut más csillagokra is. Torkott le, nem is olyan szeliden, ahogy szép tündértől elvárná az ember. Igaz, ő nem is volt tündér. Sok mindent láttam már a marson, sok embert ismerek, de hozzá hasonló, hasonultat nem. El ne felejtsen megkérdezni Titanillától, hogy milyennek a változatnak a neve. – Na, egyelőre maradjunk a marsom! – javasoltam. Tehát, ha jól veszem ki a szavaiból, a nácik felvásároltak, összelopkodtak és elástak egy nagy halom amulettet, amit aztán ide menekítettek a marsra. Ez volt a tér. Honnan tudod olyan biztosan? – Elég sokat kutattam ez ügyben. – Csodálkozom is, hogy sikerülhetett pénzerezni e féle kutatásokra a földön. – Jó, tudom, mostanában kétségbeesetten kapaszkodik oda át mindenki, hogy utolérjék a mágikus marsot, de azt az intézetet nem tegnap alapították. Viszont, gondolom, mostanában megugrott kicsit az ottani bücsi, főleg, ha az ilyen bombázó hölgy folyamodik valahol egy kis lóvéje. A külsőmnek ehhez semmi köze. – sértődött meg ezen, pedig csak bókolni akartam. – A fenese érti az emancipált hölgyeket. Nekem például tök mindegy, hogyha egy kis pénzt akarok kísírni valahonnan, azt miért adják. A két szép szememért, más szépet nem igen találni rajta, ha ugyanazok szépek egyáltalán, vagy a rengeteg sok eszemért. Az eredmény a lényeg, ami szint pragmatizmus, és állítólag azt részeltetik előnyben. Azt fel sem tételezem, hogy egy férfiakból álló döntőbizottság lelkére tudná hatni a megjelenéseddel. Már feltéve, hogy azok a pasik vakok és süketek és a saját nemükhöz vonzódnak. Ez tény, és kár ezen mérgelődni. Ha két azonos előnyökkel járó pályázatot nyújt be két pályázó, akkor nagyon gyakran a személyes rokon szem dönti el, melyik lesz a nyertes. Nincs ebben semmi nemi előítélek. Ilyen az emberi agy. Mindegy, hogy férfiéről vagy nőjéről beszélünk. Aki ezt tagadja, egyszerűen nem veszi tekintetbe, hogy milyen fontos a személyes varázs a politikusok, tévékommentátorok és egyéb szélhámosok számára. Vágott egy fintort, de elfogadta érvelésemet. Ezért aztán folytatta. De nem a külsőd volt a döntő. És nem is az, hogy amit kutatni akartál, tényleg kutatásra érdemes, és jó volt az általad benyújtott anyag. Hanem... Megtámogattad egy kicsit. Nem tudom, hogy csináltad, de megcsináltad. – Miből jöttél rá? – Nem volt nehéz, hiszen velem is próbálkoztál, csak az nem világos, hogy a Földön hogy sikerülhetett. Nem fejeztem be a mondatot. – Arázsulnom, mondta ki az utolsó szó. Én sem tudom megmagyarázni, csak feltételezéseim vannak. Néha szeretek magamnak azzal hízelegni, hogy különösen fogékony vagyok a Vrírre, vagy mágiára, nevezzük akárhogyan. A családi legendárium szerint Felmenőim között akadtak boszorkányok. Nem is egy. Persze lehet, hogy mindez csak mese. De már valamikor kamaszkoromban észrevettem, hogy hatni tudok az emberekre. Különösen a férfiakra. Ó, ne érts félre, másképpen nem szexuális vonzerőről beszél. Valahogy befolyásolni tudom őket. Néha úgy hittem, hogy színes, kötszerű anyagot látok gomolyogni a fejük körül, ha arra koncentrálok és meg tudom változtatni ennek a ködnek az árnyalatait. Tuti befolyásolás! Szólt közbe Titanilla, aki eddig a szokásától eltérően némán őrizte az ajtót és az alvóvityát. Manoera rápillant. Pusztán tapasztalati úton jöttem rá, hogy ha akarom, meg tudom ennek a ködnek a színösszetételét változtatni. És ahogy hangulom a színeket, úgy változik az emberek hangulata, viszonya hozzá. – Ez, ez varázslat, varázslat a Földön! – nyugteti Tanilla. – Nem csodálkoztam rajta. Eddig abban a nyugodt és biztonságos hitben ringattuk magunkat mi mindnyáján, hogy a Földön a megfelelő energiák – ezeket akár Brillnek is nevezhetjük – híján nem működik a mágia. Úgy véltük, hogy a történelem folyamán a felhasználók hosszú sorra felélte, jó részt kimerítette az akkumulálódott készleteket, ahogy egyszer csak majd a szénhidrogénkészleteket is kimerítik. Úgy tartottuk, hogy a frissen gyarmatosított mars az érintetlen szűz területek még hosszú ideig biztosítják ezt az előnyünket az óhazával szemben. A földre a napközelsége, a túlerős napsugárzás miatt amúgy is sokkal kevesebb jut el az űrsötét anyagaiból származó manna sugárzásból, és sokkal többet használják föl, akár öntudatlanul is, ahogy Manuela Kirchner tette odahaza az ősrobbanás örökségét hordozó mannát. – Ezért kellennek a talizmánok! – jött rá a megoldásra. – Azokban, ha még nem sütötték ki őket, rengeteg varázslathoz elegendő energia tárolódhat. Ha megtanulták felhasználni a mágiát ellenünk, oda lenne a Mars minden előnye. Vége lenne a mi szép függetlenségünknek. Megszűnne a Mars misztikuma, ami idevonza a kalandvágyókat, a szerencsevadászokat és a tudomány őrültjeit. Nem mi lennénk többé a varázslatos hely, a tündérvilág, ahová az álmodozók vágynak. No, azért ne pocsogjunk bele mindenféle túlzásokba. Attól, hogy a földön is lehetséges a varázslat, még nem dől össze a mars, mondta. Nehogy túllaggódja magát, kedves boszorkány. Ott nagyon kevés manna, vagy vril, vagy nevezzük akárminek akad. Az is jó részt eltárolódva mindenféle vicikvacagban. És tegyük még hozzá azt az apróságot is. nincsennek szakemberei a földi varázslók, boszorkányok, jó részt babonás vénasszonyok és a New Age képzelgői meg hasonlók. Akár a Szent Grát is a kezükbe lehetne adni, azzal se tudnának mit kezdeni, bár szerintem annak semmi varázs nincs. És erről bárki meggyőződhet, aki veszi a fáradtságot és nem kalandregényeket olvas, vagy ismeretterjesztő terjesztő filmeket néz a Nat Geon, hanem elzarándokkol Valenciába. De az sem igaz, hogy ez itt holmi tündérvilág, én legalábbis a legkevésbé sem érzem magam Oberonnak, legfejebb Zubojnak. Az viszont igaz, hogy a tündér királynőből itt mindjárt akadt kettő is. Titanilla legyintett. Csak ne udvarolj nekem, én már túl öreg vagyok ahhoz, inkább itt a kis hölgynek. A kis hölgy Manuela ezúttal nem kapta fel a vizet a minősítésen. Hallgatott mélyen. Nagyon kellettek azok a lizmánok. kérdeztem kissé szánakozva. Ha valaki, hát én meg érteni a helyzetét. Olyasmi lehetett ő ott a földön, mint én itt a marsom, csak persze ellenkező előjellem. Összetettebb a kérdés, mint ami ennek látszik. De kétségtelen, hogy a talizmánok megszerzése erősen motivált. És persze az intézetben is, a tudományos karrieremen is nagyot dobna, ha ekkora leletre bukkannék. Ami nem történhet meg, csatant fel Titanilla. Ez a holmi nem kerülhet a földiek kezébe. – ha létezik egyáltalán. – szúrtam közbe. – Sajnos majdnem biztos, hogy létezik, és ahogy elnézem, sohasem fogok hozzáférni. – Sohajtott Manuel. De ha mégis, sohasem vihetem magammal a földre. – No igen, kétlem, hogy a helyi nagyfélyek valaha is hozzájárulnának, hogy ezek a leletek elhagyják a marsot. Hogy magával vihesse őket, Manuelának kb. akkora az esélye, mint annak, hogy az amerikaiak megengedték volna 1945 nyarán, hogy egy lelkes importőr atombombákat szállítson Los Alamosból Japánba. Tán jobb is, hogy nem kerülnek elő azok a vacakok. A nácik kezében tök ártalmatlanok voltak, mert nem tudták, hogyan kell azokat felhasználni. De most már más világ És ki tudja, mire lehet képes valaki a talizmának birtokában. Folyton egy kép lebegett a szemeim előtt. Az igen hülye apokat, töltött koltokat, meg vincsesztereket ad a gyerekek kezébe, hogy azokkal játszanak indiánostit. Szívem szerint folytatnám a kutatást, mondta Manuel, de egyre inkább úgy érzem magam, mint az egyszeri Afrika kutató a 19. században. Ülök a táboromban az éjszakai szavannál és odakint a tábor körül keringenek a hiénák, meg tán még nagyobb ragadozók. Mihez kezdhetnék? Fogós kérdés, de erre is, mint annyi másra, van helyes válasz. Csak meg kell találni. Az egyetlen probléma az, hogy ezt könnyű mondani, de néha piszok nehéz kivitelezni.